ועתה לכל אבת נפשך המלך, לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכי מתם לאדוני, כי חמלתם עלי, לכו הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו. מי ראהו שם, כי אמר אלי, ערום יערים הוא".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 ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לטופסם. ומלאך בא אל שאול לאמור, מה רע ולכה, כי על הארץ. וישב שאול מרדוף אהרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. ויעל דוד משם, וישב במצדות עין